היפופוטן! הבחירות לראשות עיריית תל אביב העימות הגדול בין שני המועמדים לראשות העיר שלום וברוכים הבאים לעימות הגדול. באולפן יושבים המועמדים, מימיני בודניוק. שלום, אני אעשה את חולון עיר למופת. תל אביב. תל אביב, שיהיה. ומשמאלי, זמירה, ערב טוב. זמירה, זמירה, טוב. ערב טוב לכולם, חדרה תהיה שוב על המפה. תל אביב על המפה. מה? שאלה לא... ראשונה אליך, בודניוק. כיצד תפתור את בעיית הפקקים? או. אני ניסע לחולון, ושם אני אקים גנים ציבוריים. אנחנו לא מדברים על חולון, אנחנו מדברים על תל אביב. אז אני אכנה את האוטו שלי בתל אביב, ואלך לחולון להקים גן ציבורי. זמירה. כן, חמוד. מה עם התרבות? אני הולכת להקים בחדרה שלושה בתי תרבות אבל... עוד מילה אני מקים ארבע! ואתה? אני אקים חמישה. איפה? בחולון. חולון צריכה שיהיו לה... מה תעשה עם חמישה? אה, כבר שישה. אני אגיד בסוף כמה בתי תרבות אני בניתי. אני כמוה פלוס טוב, אז, אז נתחלף, אני בחדרה, ואת תהיי בחולון. אין בעיה, אין בעיה מצידי. קריין, כל השאלות שאני הצייתי מקודם זה על חדרה, לא על חולון. גם ככה תמיד רציתי את חולון, יותר קרוב לי לבית. למה, איפה את גרה? בתל אביב. יש לי שאלה אישית אלייך. את מזלם אוזניים? לא. מצטער, היא לא יכולה להיות ראש עיר. קודם כל אני אישה! אני לא ראש עיר, אלא ראש עירייה! שאלה חשובה, רבותיי, מסים. מה עם המיסים של התל אביבים? אני רוצה להגיד ששום תל אביבי לא ישלם מיסים כי הוא גר בתל אביב, לא בחולון חדרה, לא תדרוש מתושבי תל אביב שום מס אולי קצת בשבת, קצת מה שאלה מכשילה תפסת את המועמד השני עם אשתך במיטה. Okay. מה תעשה? דבר ראשון, אני מוריד את המיסים, אני בונה אמפי חדש. זמירה, okay. המשטרה okay. עצרה את ביטך על נסיעה במהירות מופרזת. האם תופעל פרוטקציה רק בגלל שאימא היא ראש עיר? ראש עירייה, לא ראש עיר. איפה תפסת אשטר? בחולות ג' רשל"צ. Okay. שמה אני בונה מגרש חדש! כדורגל! זה היה בלילה? כן. Okay. פנסים! כל פנסי הרחוב יוחלפו, שדרה חדשה לאורכם. ואני,